Hatodik fejezet. A hatás iszonyatos, és senki se vonhatja ki magát alóla, mert a halál ezúttal nem elvont fogalom, nem távoli árnyé. Itt van kéznyújtásnyira. Azonnal jelentkezik a visszahatás is, elsőnek, egész önkéntelenül és ellenállhatatlan erővel a testé. Égnek áll a haj, zakatol a szív, patagzik a verejték, remeg a kéz, rongyá válik a láb, ürülni akar a hólyag és már is követi a léleké vak, de üdvös kételj formájában. Az ember nem hisz el a dolgot. Nem, nem, áltatja magát, rólam nem lehet szó. A többiekről esetleg, de rólam semmiképpen. Aztán talán egy perc se telik el a folyamat harmadik szakasza. Magamba zárkózom. Egyedül a saját becses személyemre gondolok. Egyszerűen nem is látom már a társaimat. Míg a sztjuárdeszről is megfeledkezem, csak kuporgok a helyemen magam baroskodva, magamra utalva, senki mással nem törődöm, minden emberi köteléket szétszaggat a reddegés. Végül is leírek az aljasság legaljára. Reménykedni kezdek, idáig süllyedtem, mert végtére is tizenhárom esélyem van egy ellen, hogy nem én leszek a kivégzendő túsz. És hirtelen... Elönt a szégyen, észreveszem, hogy a stuart -ez halálát is beszámítottam az életben maradási esélyeim közé. Ekkor indulok meg felfelé, nagyon keservesen. Akaratomat a végsőkig megfeszítve próbálom feléleszteni bátorságomat és társadalmi érzéseimet. Az eredmény nem valami fényes, rettentő lassan haladok, a sztoicizmusban épp úgy, mint a mások iránti érdeklődésben. De a fejem már kibukkant a gödörből, újra látom, hallom a társaimat. Mindenek előtt Blavackit, aki úgy látszik, már összeszedte magát, mert beleköt a hinduba. Nem nagyon értem, mi mozgatja, önt uram, valami forradalmi eszmény vagy a váltságdíj reménye? Sem az egyik, sem a másik. Megkökkentő válasz, de Blavackiról lepattan. Mindegy, mondja, semmit se tudok felfedezni, ami igazolhatná egy vagy több ártatlan ember hidegvérű legyilkolását. Soha senki sem ártatlan, jelenti ki a hindu. Kivált, ha fehér és ha amerikai. Gondoljon csak arra a sok gasságra, amit a honfitársai a színes bőrű népek ellen elkövettek. Blavacki elvörösödik. Ha jön elítéli ezeket a gasságokat, mondja remegő hangon, még inkább el kell ítélnie azt, amire készül. A hindu elneveti magát Kurtán hidegen. A kettőt össze se lehet hasonlítani. Mit számít egy maroknyi fehér kivégzése bármilyen előkelő és tiszteletre méltó társaság is, – teszi hozzá gónyorosan – azokhoz a népírtásokhoz képest, amiket a honfitársaik Amerikában, Afrikában, Ausztráliában és Indiában elkövettek? – De hát ez már a múlté – mondja Blavacki – amit önök szeretnének elfelejteni, mert ez a legkényelmesebb – vág vissza a hindú – nálunk azonban megvannak a nyomai. Blavacki megmarkolja az ülése karfáját, és kitör belőle a felháborodás. Remélem, nem bennünket akar mind mindazért, ami a múltban történt. Bűnös mindig csak egy-egy ember lehet, nem pedig egy egész közösség. A hindu Blavackira szegezi a tekintetét, és ez a tekintet most se nem gúnyos, se nem ellenséges. Ugyan már, Mr. Blavacki, mondja nyugodtan, legyen őszinte. Tényleg eljutott odáig, hogy minden tekintetben felmenti a német népet a harminc évvel ezelőtti népírtás vágya alól, amelynek a zsidó nép volt az áldozata? És amikor kiejti a német ország szót, nem érzi már azt a bizonyos kis borzongást? Mellékvágányra futottunk, mondja Karaman az ajka felső sarkát felhúzva, és ahogy kinyitja a száját, tudom, hogy igazi francia értekezést kapunk, világos, logikus, jól megfogalmazott és a kérdés lényegét messze elkerülő érveléssel. Végtére is, folytatja, itt nem zsidókról és nem németekről van szó, hanem egy francia társaság gépéről, amely Párizsból indult el, és nagyobb részt francia állampolgárokat szállít. És szeretném figyelmébe ajánlani foggyulejtünknek, ezt a nevet adja a hindunak, hogy Franciaország a legutóbbi két fájdalmas háború után feloszlatta a gyarmatbirodalmát, hogy szerte a világon felkarolja a fejlődő országok ügyét, és hogy a segélyekkel sem fukarkodik. Meg a fegyverekkel sem, mosolyodik el a hindu. A fejlődő országoknak joguk van gondoskodni saját védelmükről mondja Karaman feszesen. És Franciaországnak országnak a profitjáról. De mit akar mondani mindezzel, Karaman úr? kérdezi a hindu megsemmisítő gunnyal. Talán azt, hogy maga a föld is francia? Ez nagyon valószínű, jelenti ki Karaman szemrebbenés nélkül. A hindu elneveti magát. Ha a föld francia, akkor nincs semmi problémánk, és ön is fölöslegesen nyugtalankodik, Karaman úr. A föld természetesen nem fogja cserben hagyni az állampolgárait. Gúnyos arccal ejti ki a szót. És egy órán, az, hogy bocsánat, az órájára néz, most már háromnegyed órán belül, ettől az akkurátusságtól végigfut a hátamon a hideg, igen, háromnegyed órán belül leszállunk. Van azonban még egy eshetőség. mondja Karaman remegő ajakkal. Mégpedig az, hogy a gépen lévő rádióberendezés, amit Paku úr nem talált meg, csak vételre alkalmas, adásra nem. Ebben az esetben a föld nem is hallotta az ön kérését, és a hozzá kapcsolódó embertelen zsarolást, és így nem tud állást foglalni. Magamban megállapítom, hogy kellett bizonyos bátorság ennek az inhuman blackmailnek a kimondásához, mert ha a hindúzokon veszi, esetleg Karamant jelöli ki az első áldozatául. Ám a hindúnak a szemeserebben, sőt, elmosolyodik. Tény, hogy Karamannal szemben ne annyira sem ellenséges, mint Blavatskival és velem szemben. Inkább csak mulata megjegyzésein. Annak, amiről ön beszél, nagyon kevés a valószínűsége mondja bal kezét könnyedén a fegyverére téve, melyet a térdén egyensúlyoz. De azért tekintetbe kell venni. Sajnos igen, hagyja rá a hindu arccal, és ha valóban ez a feltevés bizonyul helyesnek, megint az órájára pillant, de a többi úgy is tudja Karaman úr, úgy érzem, nem kell ismétlésekbe bocsátkoznom. Nem tudom elhinni, hogy hidegvérrel megteszi ilyesmit, mondja Karaman hirtelen felindulással, de a félelem minden jelenélkül, az tagadhatatlan. A hindu arcán, halvány mosoly jelenik meg. Nyugodtan elhiheti, mondja hidegen. De hát ez hajmeresztő, fakad ki Karaman, és szónokias hanghordozással, ami ingerel egy kicsit, így folytatja. Aki vételen túlszokat kivégez, az lábbal tapodja az isteni és emberi törvényeket. Ó, az isteni törvények! Mondja a hindus, függélyesen felemeli a kezét, kifelé ívelő széles félkört ír le vele a levegőben, majd visszafekteti az ülés karfájára. Jól értettem, az isteni törvényekre hivatkozott. Ismeri ön ezeket a törvényeket? Csak úgy, mint mindenki más, aki hisz valamilyen kinyilatkoztatásban. Feleli Karaman nagy határozottsággal, amiért csak becsülni tudom. Ha ismeri őket, mondja a hindú, és szemében fényt gyulladt ki, akkor tudnia kell, minden teremtmény halandó. Ön is csak azért él, hogy meghaljon. Dehogy, dehogy, tiltakozik Karaman hevesen. Ez az azért, hogy ördögi szófacsarás. Élünk és a végcélunk nem a halál, a végcélunk az élet. A hindu elneveti magát, halkan nevet, de hosszan, úgy érzem, sose hagyja abba. Alig, ha nem, különös érzéke van az akasztófa humorhoz, mert most mulat a legjobban Karamanon, amikor hitettesz az élet mellett. Ugyan, Karaman úr, mondja végül, ön pontosan olyan, mint a gyerek, aki odáll egy satnya kis fa mögé, és azt hiszi, hogy nem látják. Hogy lehet úgy élni? akár csak egy óra hosszáig is, tezi hozzá összeszorított foggal, hogy az ember úgy tesz, mintha nem tudná hová jut. Szünetet tart, körülfuttatja a tekintetét, mintha valamennyiünk szólna, majd nyomatékosan és a szavakat külön-külön ejtve ezt mondja. Hiába próbálnak megfeledkezni a halálról. A halál nem feledkezik meg senkiről. Ez a mondat, s a mód, ahogy elmondja, rendkívüli hatással van rám. Úgy érzem, megfagyok. Nem sok romantika szorult belém, és képzelegni se szoktam kivált természetfeletti dolgokról, de ha valaki azt mondaná, hogy a halál hirtelen megelevenedett, és a hindu képében itt ül előttem, azonnal elhinném. Minden esetre biztos vagyok benne, hogy nem csak az én tagjaimat járja át ez a dermesztő hideg, mert a társaim egytől egyig olyan mozdulatlanok, mint a panoptikum viasz figurái. Rádöbbenek, hogy remeg a kezem, akárcsak blavacki -é. És szomorúan tapasztalom, hogy a sztjuárdesz, aki nagyon sápat és lesüti a szemét, kerüli a tekintetemet, pedig sejtenie kell, milyen kétségbeesetten igyekszem magamra vonni a figyelmét, mennyire rászorulok most a vígasztalására. Körülnézek tehát, egy kis rokon szemvet, emberi együttérzést keresve, de csak lesúnyt fejeket, dermett arcokat, elfordított szemeket látok mindenütt. Az egyetlen kivétel Robi mintha háromítés érne, amikor a tekintetünk találkozik. Ő aztán nincs megdermedve. Épp ellenkezőleg csupa élet az arca, s felhúzott szemöldökkel, kitágult pupillával milyen a szememben néz, talán mert örül, hogy végre akadt tanulja, és felújjon. Ó, hogy imádom ezt a mondatot! Miféle mondatot? képedek el, amit az előbb hallottunk. És felszegett fejjel az ékszinkék ink szélesre tárt gallérgya megmutatja a nyakát, boldog lendülettel, melybe egész teste belefeszül, szavalni kezdi. Hiába próbálnak megfeledkezni a halálról, megáll, majd lelkesedéstől ragyogó szemét rám függesztve, németül is elismétli a maximát, lassan, mintha kortyolgatná, s mintha nagy meglepetésére és örömére megtalálta volna benne élete alapelvét. So sehr sie vermeiden, an den Tod zu denken, denk doch der Tod an sie írtam a német változatot is, mert ez ragadott meg jobban. Az elevenembe vágott, és titokzatos módon egész érzelemvilágomat megmozgatta. Különös, de Robi nyelvén, Robi ajkán, merőben más értelmet kapott, ugyanaz a mondat. A hindu szájából úgy hangzott, mint a lélekharang. A Robiéból pedig, mint egy sztoicizmusra és hősiességre buzdító szózat. Néhány pillanatig kavarognak bennem az érvek és ellenérvek, Tétovázom a két felfogás közt, de már nem vagyok elég fiatal. Azt hiszem, se életerőm, se illúzióm nincs annyi, hogy a robi válasszam. Nem, én nem úgy képzelem el a halát, mint kellemes pihenőt, amely felé vidám cimborákkal nyargal az ember az alkony hűvösében, és végül is a hindú felfogása mellett döntök. Én is megdermedek, lekapom a tekintetem Robiról, és a földre bámulok. Lavacki és Karaman alig, ha nem belátta, hogy nem érdemes a hinduval vitatkozni, mert mindkettő elhallgat, az egyik visszafojtott dűvel, a másik kimért méltósággal. És senkinek sincs kedve átvenni a szerepüket. A csend úgy zuhan ránk ismét, mint egy ólon fedél. Repülőgépen bizonyos idő után gyötörni kezdi az embert a bezártságérzése. Itt azonban kettős a börtönünk, a másodikban hindu hindú pár zárt be kezünket az üléskarfájához szekezi a félelem, agyunkat gusba köti az ultimátum. Amikor a hindu jelezte, és milyen hangon, hogy már csak háromnegyed óránk maradt, az órámra néztem, és most megint ránézek. Elképedve állapítom meg, hogy alig öt perc múlt el azóta. Még negyven percünk van hát, negyven véres verejtékkel, halálfélelemmel terhes perc. Úgy érzem, válszorog az idő, s alig merem hozzátenni, hogy mint egy vakszörny az iszapban. Pedig többször is eszembe ötlik ez a kép. Ekkor fedezem fel, hogy a fogoly, akire halál vár, és akinek semmi lehetősége szökésre vagy lázadásra, a legnehezebben a tétlenséget viseli el. Nincs mit tennie, nincs mit remélnie, nincs mit mondania, sőt, ha szigorúan vesszük, nincs mint gondolkodnia. legfeljebb azon, hogy a testivel együtt az értelme is odavész. Ez a borzalmas. Ez a kis ízelítő a megsemmisülésből. A hindu tekintete átfogja a társaságot, s bármilyen valószínűtlen is a feltevés, mert kétség kívül az nekem úgy rémlik, hogy nincs ényére a beletörődésünk, és szeretne kimazdítani belőle. Sötét szeme ugyanis kihívó pillantásokat lövel mindenfelé. Talán abban a reményben, hogy sikerül felingerelnie bennünket, és felélesztenie a vitát. De minden hiába, oly levertek vagyunk mindnyájan, és kiki új befalaszta magát saját kétségbeesésébe, hogy nem óhagy szembeszállni a hóhírunkkal, még a dialektika porondján sem. Egy-két perc telik el így, mély csendben, amely már nem fagyos, sokkal kínosabb. A kiúttalanság csendje. Majd a hindu kégyenesedi ültében, s a lehető legnyugodtabban, mintha valami szokásos műveletről volna szó, közli. Gentlemen, Társnőm körbe fog menni, és mindenkinek oda tart majd egy táskát. Lesznek szívesek beletenni az órájukat, jegygyűrűjüket, pecsétgyűrűjüket és egyéb ékszereiket. Ugyanez vonatkozik természetesen a hölgyekre is. A megrökönyödött arcokat látva megkérdezi. Van valami ellenvetés? Csalódtam önben, mondja Blavacki. Azt hittem, politikai célok vezetik. Jellemző? Mondja a hindu. És a képmutatása szintén. Sokkal jobban csalódott volna bennem, ha a politikai céljaim kereszteznék a kormánya irányvonalát. Egyéb ellenvetés? Ismét csend lesz, majd Karamán szólal meg, s azt hiszem mindenki hálás neki, mert ezt mondja. De hiszen ez lopás. Mint mindig, amikor Karamán sorompóba lép, egy kis fénygyullat ki a hindu szemében, jelezve, hogy mulat rajta. Nevezheti így is. Engem nem zavar, de másképp is fel lehet fogni. A lélek megszabadul a földi javaktól, nyűgöktől. Ezt különösen önnek ajánlom, Karaman úr, aki jó keresztény. Karaman azonban ajkát felhúzva elzárkózik az efféle eszmefuttatások elől. Ha nem politikai célok vezetik, mondja meglehetős hidegvérrel, és megint bebizonyítja, hogy francia, a meghatározások embere, akkor kicsoda ön? A hindú nem sértődik meg, épp ellenkezőleg, mintha örülne, hogy felfedheti kilétét. Ezt azonban egész nyilvánvaló gunnyal, és olyan hangon teszi, hogy az ember utóbb eltöprenkhet rajta, komolyan beszélte. I'm a highwayman, Úton álló vagyok, jelenti ki komoly hangon, de sötét szemében bujkál. Mit mondott, mit mondott? kérdezi mörzekné, és felettéb iskolás angolsággal hozzáteszi. I don't understand, nem értem. Már nyitom a számot, hogy fordítsak. De a hindu felemeli a kezét, egy pillantásával megbénít, aztán mörzeknél felé fordul, és lassan, ügyelve a kiejtésére, szótagolva megismétli: I am a highway I see. Értem, szó szerint azonban látom, mondja mörzekünk, és alig, hanem tényleg lát valamit, ami igen nagy hatással van rá, mert ettől fogva még több tisztelettel tekint a hindura. Hirtelen megsűrűsödik a levegő, a hindu szeme összeszűkül, s tekintetének egész tüze, vakító ereje krestopulosra irányul. Bal keze pedig, amely eddig kecsesen pihent a fegyverén, most felkapja, és a görögre szegezi a revolvert. Nem is tudom érzékeltetni, milyen gyors volt ez a mozdulat. Gondolom, mérni se lehetett volna, még század másodpercekben sem. Maradjon nyugton, Mr. krestopulos, mondja a hindú. Crestopulosz ránéz, elsápad, és kiveri a veríték, tömött fekete bajusza remegni kezd vastag ajka fölött. De hisz nem csináltam semmit, kesergi. Még a kezemet sem emeltem fel. A tagadásnak nincs értelme. Torkolja le a hindu anélkül, hogy felemelni a hangját, de a tekintete megint perzselő. Rám akarta vetni magát, igaz vagy sem? írtóztató mit művel a hindu szemek Az ember azt hinni, sugár járja át a mellét. Görcsös rángás fut végig a testén, és ijesztő sípolással, mintha nem kapna a levegőt, többször is kitátja a száját. Igaz, leheli. A hindu félig lebocsátja a szemhéját, és kresztopulosz lilegzethez jut, sőt, egy kevés szín is visszatér az arcára. De úgy terül el az ülésen, mint egy darab rongy. Meg sem moccantam. Mentegetődzik gyerekesen és szánalmasan, s alig hallani, amit mond. A kis ujjamat sem mozdítottam meg. Nagyon jól tudom, mondja a hindú, minden átmenet nélkül zökkenve vissza gonyoros és közömbös motorába. De elébe kellett vágnom a támadásának, amire különben nem tudom, mi oka volt, teszi hozzá kérdőn felhúzva a szemöldökét. Nem forgott veszélyben, Mr. Crestopulosz. Nem mondtam, hogy ön lesz az első túszakivel akivel végzek. Crestopulosz nagyot nyel, és sűrű fekete bajsz alatt megnedvesíti a száját. Amikor megszólal egész szintelen hangon, látom, hogy félig folyékony, Félig szilárd rostocskák csüngenek a két ajka közt, mintha nehezire esne szétnyitni őket. Az, az ok az volt, mondja nem is zavart, hanem kísér éveteg fejezéssel, hogy nagyon ragaszkodom a gyűrűimhez. Mindenki, nem csak a hindú, kresztapulasz kezére néz. Hát igen, a görög balkezén nagy, fekete köves gyűrű díszlik egy óriási arany becsét gyűrű társaságában. A jobb kezek is ujján pedig egy másik pecsétgyűrű, szerényebb méretű, de gyémántos. Nem beszélve a jobb csuklóját átfogó aranyláncról, melyen egy lapocska figyeg a személyi adataival, és a szintén arany karórájáról, melyet a bal csuklóján hord. A két utóbbi ékesség is komoly érték. A hindú elneveti magát. Az emberi nem, mondja High angolságával, újra meg újra ámulatba ejt. Hát nem képtelenség, Mr. Krestopulos. Ön kész fejjel menni a falnak, hogy az ócskaságait megmentse, de az égvilágon semmit nem tett, amikor az életéről volt szó? Krestopulos sápadt és szörnyen iszad, nem válaszol. Legfeljebb a szája keményedik meg egy kisé, amikor a hindu ócskaságoknak nevezi a drágaságait. Ekkor tűnik fel nekem, hogy a tőlem jobbra ülő Blavacki úgy zihál, mintha az ő lélegzésével is baj volna, de ismerve ingerlékeny természetét, nem tulajdonítok különösebb fontosságot a dolognak. A következőképpen fogunk eljárni. Folytatja a hindú, de nem teszi vissza a revolvert a térdére. Most Blavackit veszi célba, látszólag merő véletlenségből. Mindenkinek odállok a hátamögé, és amikor az illető a tarkóján érzi a fegyverem csövét, de hangsúlyozom nem előbb, beleteszi adományát a táskába, amit odatartok neki. Ha valaki közben nem vigyáz, és fölöslegesen megmozdítja a kezét, Segítő társam, azonnal lőni fog. A hindu annyira lekötött, hogy megfeledkeztem félelmetes társnőjéről, pedig ott áll most is seján fényű száriában a deszülése mögött, és figyel bennünket, szobor mereven, még csak nem is pillog, s amint már említettem, egyszerre lát mindent és mindenkit. Egy centivel sem mozdulod áp. Azt hinni Azt hinné az ember, hogy tényleg kövé változott, és a gyűlölet örökre ráfagyott az arcára de sötét, fénylő szeme sajnos túlságosan is eleven. Higgyék el, semmi kedven felemelni a kezemet, még azért se, hogy az orromat megvakarjam. Csak egy pillantást szentelek a hindú nőnek, tekintetem úgy tér vissza a hindura, mint a mágneses tű északi irányba. Az adomány szó, amit használt, még a fülemben cseng, s utólag meglepődöm, hogy semmi gúj nem volt benne. Merőn a szemébe nézve, itt tartok tűnődéseimben, amikor egyszer csak észreveszem, hogy áll. Értsenek meg jól. Nem azt mondom, hogy feláll. Bár le nem veszem róla a szemem, nem látok semmiféle mozgást, semmiféle átmenetet az ülő és az álló helyzet között. Az egyik pillanatban azt látom, hogy a hindú a helyén ül, a másikban pedig azt, hogy áll kezében a revolverrel, még mindig Blavackira fogja rá, de a két állapot közt hiányzik a fokozatos, folyamatos változás. Hiányzik az időrés mintha ezeket a mozzanatokat fortélyosan kivágták volna a filmből, elsikasztottak volna vagy harminc kockát, így valósítva meg ezt a sajátos felbattanást. Allátottak minden esetre nagy hatást tesznek rám, és még nagyobbat bőle a akire változatlanul rászegeződik a revolver. Az a gondolatom támad, hogy a hindúnak csak akarnia kell, és a gép bármelyik pontjára odavarázsolhatja magát. Amikor újra megmozdul, ezúttal lassan és méltóság teljesen, arra számítok, hogy Crestopulosznál fogja elkezdeni gyűjtőkor útját, aztán Pakót és vesz is sorra, előrről, hátrafelé haladva a jobb fél karéban. De elmegy az első három ülés előtt, pedig az útjába esnek, és Blavacki mögött áll meg. Ne mozduljon, Mr. Blavacki, mondja a lehető legnyugodtabb hangon. Legalábbis addig, amíg ki nem emelem a tokjából a revolverét, amit a szíve magasságában hord. Így legalább nem fog mindenféle felettébb kockázatos terveket cűnni velem kapcsolatban. Még a halál küszöbén is elég nehezen válunk meg a tulajdonainktól. A körben kellettlenség döbbenet uralkodik, nem maradnak el a panaszos hangok, sőt, női részről a könnyek sem. Mert amikor megfosztanak bennünket azoktól a többé-kevésbé értékes tárgyaktól, amiket magunkon hordunk, mintha lényünk egy részét is elrabolnák. Azt hittem, fölötte állok ennek a birtoklási ösztönnek. Tévedtem. Úgy érzem, komoly veszteségért, sőt, amit egész rendellenesnek találok, emberileg is kevesebb lettem, amikor belerakom karórámat a hindu szkájtáskájába. Pedig koráncsembecses holmi. Az anyaga közönséges, emlék nem fűződik hozzá. Még jobban elkeseríti a társaságot, hogy a hindu majd minden adományra kicsinylő megjegyzést tesz, és általában minél drágább az égszer, annál inkább ócsárolja. Az én szegény órámat ugyan nem bántja, Mrs. Benister gyémánt klipszét azonban hamisnak, Mrs. Badgyűrűt Bóvlinak, Edmondné súlyos aranykarpereceit utánzatnak minősíti. Új tartja az ütött kopott, csíkos, foltos, fekete skajtáskát, és olyan kíméletlenül rázza össze a zsákmányt, annyi megvetéssel kezeli a kincseinket, hogy az emberben felőttlik a kérdés, nem fogja-e, ha majd sikerül kiszállnia, beleborítani az egészet egy utcai szemétládába. Gyerünk, Mr. lép utolsónak a ha hajítsa csak ide bele a mázsás részgyűrőit és egyéb műtárgyait. Mindjárt könnyebbnek fogja érezni magát. Az, hogy az arany meg a gyémánt ennyi tér, végtére is, konvenció közmegegyezésen alapszik. Egyébként semmi rendkívüli nincsen bennük. Ez azonban nem végaztaja meg Crestopuloszt, és rossz illatú már szinte az egész fülkét betöltik. Mintha jó fontnyi húst tép neki a melléből, úgy teszi bele. Nem viszi rá a lélek, hogy dobja. Az arany karkötőjét és óráját a táskába. Legvégül pedig, amikor a jobb kis ujján szikrázó, nagy gyémántos gyűrűre kerül a sor, halkan felsóhajt, és panaszos hangon közli. Vastagabb lett az ujjam, nem akar lejönni. Ajánlom, húzza le azt a gyűrűt, Mr. Kresztopulosz, szól rá a hindu szigorúan. Saját maga, és szaporán, különben társnőm levágja az ujját. Kéjjel. Kresztopulosz látszólag kétségbeesetten igyekszik megválni az égszertől, Azért mondom, hogy látszólag, mert egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy őszinte ez az igyekvés. És a stuárdesznek kell közbelépnie, a hindu engedélyével egy kis olvasztott vajat hoz be a táladóból, hogy a gyűrű végre valahára lekerüljön. Az akadály szerintem nem is a zsírpárna volt, hanem a kisújt többé-kevésbé tudatos görcse. Elvégeztetett. Kresztopulosz kétségbeesett sóhagyal összeomlik, vértelen, pegyhütt arcán csorognak a könnyek. Nem is ül, hanem hever a helyén, és mint a görény, amikor megszorítják a vackában olyan orfacsarú bűzt áraszt, hogy még nekem is kellemetlen, pedig elég távol üdök. Tekintetem végig fut vaskos lábán, s úgy rémlik, hogy a rikító sárga cipő, egyetlen megmaradt aranyfényű holmia, kunyorosan csillog. Remek, kisasszony, mondja a hindú. Hulladja csak ide ezt a kis üveg csecsebecsét, és ha már úgy is áll, menjen ki a galébe. A társnő meg fogja matozni. Ő maga undorodó arca beledobja Blavacki revolverét a táskába, amely olyan ócska és valószínűleg lyukas is, hogy szinte várom, mikor pottyan ki belőle egy gyűrű, aztán odaadja társnőjének, és gyorsan mond neki valamit. De nem indiül, a nő bólint és már is indul a sztyárdesz után a tálalóba. A hindu visszamegy a helyére, kecses és fensőbbséges lassúsággal leül, majd keresztbe veti a lábát, s egy kis sóhajjal ránk néz, mintha őt is kimerítette volna a megpróbáltatás, amit ránk mért. Szeretném megkérdezni, miért tartja szükségesnek megmotoztatni azt sztyárd, de nincs időm rá. A lány már jön is vissza, sápattan szemlesütve. Megpróbálom elfogni a tekintetét, de nagy bánatomra megint elzárkózik minden kapcsolattól. Hirtelen ráeszmélek a helyzetünkre, és tudni szeretném, mennyi időnk van még az ultimátum lejártáig. Megdöbbenve tapasztalom, hogy a csuklóm üres. Iszonyú zavartámad bennem, amely semmiképpen sincs arányban az urám elkobzásával. Úgy érzem, hogy a hindu nem egy egyszerű időmérő eszköztől fosztott meg, hanem az életem fonalát vágta el. Ekkor félrecsapodik a gelli függönye, és megjelenik a hindu nő is, Lógatva hozzá a kiérdemesült fekete sky táskát, amely, ha jól látom, időközben alaposan megduzzadt. Azt is észreveszem, hogy már nem tátog, csukva van. A hindu nő alig, ha nem küszködött a villámzárral, mert a skája repedésig megfeszül. Töröm a fejemet, hogy mit rakhatott hozzá az ékszerekhez és Blavacki revolveréhez, amitől ekkorára tagadta táska, mert most már igazán nem lehet kiskézi podgyásznak nevezni, Feltétlenül meghaladja az engedélyezett méreteket. A hindu nő nem leteszi, hanem kímélet nélkül levágja az ülése tövébe. Kresztópolosz, összerezzen. Keserves képpel és sovár szemmel bámulja a táskát, és főképp azt hiszem a közepet átlévő lévő két kis lyukat, mintha abban reménykedne, hogy a gyűrűi és a karkötői Saját erejükből kiszöknek majd a börtönükből, és visszatérnek gazdájukhoz. Ami persze képtelenség, már csak azért is, mert a hindu zsákmánya legalul van, azok a tárgyak pedig, amiket a nő zsúfolt be, felülre kerültek, és nyilván túlterjedelmesek ahhoz, hogy kibújjanak két ilyen szűkrésen. A hindu nő ismét elfoglalja őrhelyét, sötét szeme izzik a fénylő revolver fölött. Újra ránk telepszik a csend. A hindu az órájára néz, ezt most már csak ő teheti meg az egész gépen, s bennünket úgy letaglózott az értékeink elvesztése, és olyan rettegéssel tölt el az, amihez az idő múlásával egyre közelebb kerülünk, hogy egyikünk sem meri megkérdezni. Hány óra? A hindu érzi az általános csüggedést, és kihívó hangon közli. Még húsz perc? Ha az volt a szándék, hogy egy kicsit felpiszkáljon bennünket, és végét vesse a testpadésnek, ez nagyon jól sikerült. Megenged egy kérdést? Szólal meg Mrs. Bannister, karcsúnyakát meghajlítja, s a szeme az ajka csupa igézet. Hogy ne? feleli a hindu és félig lehunja a szemét. Ahogy elnézem magát, mondja a szépasszony pimas és egyben gőgös kacérsággal, mintha a hindu lába elé hanyatlana, de nagyon is méltóság teljesen, az a benyomásom, hogy igen művelt ember, és valószínűleg igen finom lelkű is. A hindu elmosolyodik. Már most hogy higgyem el, hogy egy ilyen ember húsz percen belül meggyilkolja valamelyikünket? Nem én magam fogom megtenni, feleli a hindu gúnyos komolysággal. A társnőmet bízom meg vele, mint már tapasztalták, ő nem olyan érzékeny. A társnője vagy maga, az egy és ugyanaz, csattan fel Mrs. Benister tökéletesen megfeledkezve a bájolgásról. Sajnos igen, ismeri el a hindú, de mégsem én húzom meg a ravaszt, s a dolog így nem üli meg annyira a lelkemet. Ráadásul van lelke gúnyolódni rajtunk, ez igazán szomorú. Kiállt fel Mrs. ámulok, milyen hirtelen. Átmenet nélkül csap a csábító a dürohamba. My dear, my dear, jajdó fel Mrs. Boyd. Csak nem fogsz veszekedni ezzel a gentlemannel? Negyed másod habozás után mondta ki a gentleman -t. Színes bőrű gentlemannel, mondja a hindu hidegen. Csend lesz, majd Mrs. Bannister kisi szimpadiasan felkiált. Remélem lesz magában annyi jó érzés, hogy megkéméli a nőket. Mörzekné gúnyosan felkacag, a hindu pedig ez dünnyögi a fogai közt. Helyben vagyunk. Szemét Mrs. Bennister reszegezi, de ahelyett, hogy a végsőkig felfokozná a tekintet erejét, megáll, ha szabad így mondanom, félúton, és lassan, tudatosan, hihetetlen szemtelenséggel végigmustrálja az arcát, a mellét és a lábát. Pontosan úgy, ahogy az ablakukba kiülő prostituáltakat mérik fel az arra járók Amsterdamban. Aztán elfordítja a fejét, mintha elégedetlen volna a szemle eredményével. Asszonyom, mondja azzal a kínos és gúnyos udvariassággal, amit a másik nemmel szemben használ, a nők nem tarthatnak iként semmiféle kiváltságra, mert egyenlőek akarnak lenni a férfiakkal, és ebben igazuk is van. Ami pedig engem illet, nekem nincsenek előítéleteim a nemekkel kapcsolatban, ha egy túsz kivégzéséről van szó. Férfi vagy nő egyre megy. Ami mörzeknénk, ismét elkatszantja magát, s könnyörtelen kék szemét Mrs. Benisterre merezte, oda sziszegi. – Brávó! Sokra ment a kurvasággal! Mrs. Benister félig lehunja a japán szemét, de a fülét nem tudja becsukni. Végig kell hallgatnia Edmondnét, aki váratlanul durva támadást intéz ellene. – Nem jegyzem fel a szóáradatát, túl sok szennyet sodor. Nagyjából azzal vádolja Mrs. Bannistert, hogy ártott a nőknek, mert ügyetlen kérdéseivel és kihívó viselkedésével ellenük hangolta a hindut, vagy végképp megerősítette régebben kialakult rossz véleményében. ingerülten beszél, szinte frocsök belőle a méreg, a válla remeg, a keble hullámzik, a melbimbóik kimerednek. Ekkor Mrs. Boyd, akinek kerekarcát felpuffasztja a kétségbeesés, sírva fakad. De nem azért, mert szíven üti, hogy így beszélnek a barátnőjével, hanem mert Edmondné a nevé nevez mindent, és kegyetlen nyíltsága végre ráébreszti a kegyetlen valóságra. Mrs. Bennister odahajol hozzá, és vigasztalni kezdi, de rögtön észreveszem, hogy a részvéte nem több felszínes nagyvilági formaságnál. Szamurái maszkia ugyanis elárulja, mennyire megveti az idősebbik könnyeit, s legalábbis ebben hasonlít mörzeknére. Az utóbbi, akit gonossága valamiféle sztolicizmussal vértezett fel, újjongó kacajokkal kíséri Edmond Edmondné szemrehányásait, s épp úgy megviseli az idegeimet, mint Robi éles hangja. Ifjú németünket ugyanis nagyon felajzotta a női szakaszban támad felbojdulás, és szünet nélkül hangos megjegyzéseket tesz. Egy valaki nyugodt csak a balfél karéban a stewardessen kívül, aki eddig is szűkszavú volt, Misú. Ám a stewardess nyugalmát az magyarázza, hogy feszülten figyel, a misújét pedig az, hogy egész máshol jár az esze. Se nem lát, se nem hal semmit abból, ami körülötte történik, elragadtatott arccal bámulja a fekvő fényképet. mike -ot. Jól tudom, mennyire belé tud feledkedni az ember az álmaiba, főkép ha fiatal. Mégis elképedek. Misúról tehát minden lepergett. Mörzekné komoly célzás a Michael kapcsolatban épp úgy, mint a hindu kételjei madrapurt illetően, az első kivégzés bejelentése épp úgy, mint az, hogy már alig van néhány percünk a végrehajtásáig. Hirtelen csend lesz. Csalóka csend, mert hamarosan megint rázendít mindenki. Edmondné még jobban szidja Mrs. Benisztert, Mrs. Boyd továbbzokog. Mrs. tovább Mrs. tovább vigasztaja, de valamivel hangosabban. Mörzekné tovább vihog, Robby tovább gyártja az észreviteleit, de már horsogva közli őket misú feje fölött Manzónival, és egyszerre akkora a zsiva és az izgalom a bal hogy a hindu olyan vaddüvel, amit nem vártam ettől a fegyelmezett embertől, felegyenesedik az ülésen, és elkiáltja magát. Elég! A társaság elhallgat, de csak fokozatosan, és nem is teljesen, mert Mrs. Boyd alig bírja elnyomni az a zakogását. A hindu ismét minden átmenet nélkül lecsillapodik, és visszaereszkedik előbbi tartásába, s amikor végre helyreáll a csend, felemeli a jobb kezét és kifinomult angolságával a brit fairplay-t mímelve, amit mindig sok gunnyal fűszerez, ezt mondja. Ha a föld nem teljesíti a kéréseimet, gondolom méltányos lenne már is megejteni a sorshúzást, hogy eldőljön, ki lesz az a jelenlévő férfiak és nők közül, a félbehagyott mondatot hosszú csend követi, titkolt mondhatni szégyelt pillantások röpködnek a körben, majd Karaman szólal meg. Erről szó se lehet, mondja fénytelen hangon. Én a leghatározottabban ellenzem ezt az eljárást. Véleményem az, és társaim többsége remélhetőleg egyetért velem, hogy teljes mértékben önre kell hárítani a felelősséget áldozatai kiválasztásáért. Azért beszél így, torka jeleb harcias harciasan leszekve a fejét, szórós szeme végig méri Karaman a lencsék mögül, mert mint francia arra számít, hogy a kalóz kivételt fog tenni magával. A megjegyzés nem változott nagy lelkűségre, de végeredményben tény, hogy a hindutalan talán mert egymás ellen akar kiátszani bennünket, nem olyan ellenséges Karamannal, mint Krestopuloszal Blavackival és velem szemben. Eszemben sincs, kiáltja Karaman megbotránkozva. Felháborodásának azonban úgy látszik két szintje van. Az egyik a hivatalos személyiségé és diplomatáé, a másik a magánemberé. És egyik se egészen meggyőző. Blavacki úr, Hozzá. A rágalom hadjárat, amit ellenem folytat, én már tűrhetetlen. Tűzzel beszél, mintha önmagát is meg akarná győzni, és tovább háborogna, ha Blavacki nem bágna elébe. Senki se tagadhatja, jelenti ki ellentmondás nem tűrő hangon, és külön-külön megnyomva minden szótagot, hogy a sorshúzás az egyetlen demokratikus eljárás, és megvéd bennünket a fanatizmus diktálta önkényes döntésektől. A hindu elmosolyodik, de nem szól semmit és bár Blavacki érvelése feletti vitatható, van-e önkényesebb és antidemokratikusabb döntés, mint a véletlené, helyeslő maraj fogadja. Ezzel azonban nem annyira az amerikai mellett, mint inkább Karaman ellenfoglalállást a kör. A diplomata jól érzi a közhangulatot, s ahelyett, hogy Blavacki nézeteit száfolná, sértődötten tiltakozik. A legnagyobb nyomatékkal és ismételten visszautasítom az ellenem felhozott vádat, a sorshúzással kapcsolatban pedig szavazást kérek. A hindú hidegen veti oda. Hát akkor szavazzanak. Szavazzanak, de gyorsan, már csak egy negyed óra van hátra. Ekkor a stuárdesz félinken felemeli a kezét, és szót kér. Ezúttal se tudom lefesteni. Túlságosan mohón nézem, csak annyit mondhatok, hogy hirtelen elönt egy érzelem hullám, s újra fellobbantja és a százszoros ára szítja perzelőszerelmemet, melyel már az első perc megajándékozott. Higgyék kell, tudom jól mennyire nevetséges, ha egy férfi így beszél, különösen, ha ilyen külsővel van megverve, mint én. Se baj, legfeljebb nevetséges leszek. Viszont hangot adok ennek az édes érzésnek, amely átjár, amikor az általános retteg is közepette. Megint feltör bennem a szenvedély, ellenállhatatlan erővel lendít imádottan felé, és egyben eltávolít magamtól. Nem mintha egy csapásra megszűnne a félelmem, de rögtön enyhül a szorítása, és ha a szavazásnál hat is még rám, ezzel véget ér a zsarnoksága. Szeretném megállítani ezt a percet, amikor a sztjuárdes sápadtan derűsen, aranyhaja glóriájával a feje körül felmeri emelni a kezét. Bizalommal teli szemét a hindura emeli, és szelíd, halk, kisé fátyolos hangján, melyet ezentúl, azt hiszem, sose tudok majd ellágyulás nélkül hallgatni, ezt mondja. Szeretnék én is véleményt nyilvánítani. Tessék, mondja a hindú. Csatlakozom Karaman úrhoz, közli a stjuárdesz. Szerintem nem szabad sorshúzzással eldöntenünk, ki legyen a kivégzendő túlsz. Ha megtesszük, cinkosaivá válunk az erőszaknak, amelynek most még csak az áldozatai vagyunk. A stjuárdesz eddig oly keveset beszélt, és annyira kitérő válaszokat adott, hogy ez a világosan megfogalmazott és nemes lélekre valló felfogás felettébb meglep. Csak becsülni tudom érte. Nagyszerű, nagyszerű! Kiáltja Karaman az ajkacsücskét diadalmasan felrántva, és a kifejezési készsége is nagyszerű kisasszony. Teszi hozzá, és ez a suta bók felbőszít, mintha rajtam kívül senkinek se volna joga azt Juárt ezt csodálni. Lehetséges, mondja Blavacki, akinek a faragatlanságát most találom először ellenszenvesnek. Lehetséges, hogy a kisasszony úgy okoskodik, hogy ha nem húzás, sorshúzásút, nem fenyegeti veszély, mert valaki mégiscsak kell, aki enni adjon nekünk. Nincs joga ilyet mondani, Fölmeredek rá felháborodottan. hogyan ne volna a jogom, mikor élek vele? Vág vissza Blavacki olyan könnyedén, hogy leesik az állam. Különben is nem ez a probléma. A probléma az, hogy a döntésnek demokratikusnak kell lennie. Éppen ezért, még mielőtt a szavazásra kerülne a sor, folytatja a mesteri taktikával egy kisebb jelentőségű kérdés dobva be a bitába, szeretnék tisztázni valamit. Tizennégyen vagyunk. Mi történik, ha heten szavaznak a sorshúzásra, és heten ellene? Erre már is megadhatom a választ. Mondja a hindu, aki nagy figyelemmel hallgatja a hozzászólásokat. Ha 7 igen, és 7 nem lesz az eredmény, megállapítom, hogy nem alakult ki többség a sorshúzás javára, és magam döntök. Rendben van, szavazzunk, mondja gyorsan Plavacki. feltartással szavazunk, a sorshúzást támogatók száma 7, az ellenzőki 6, és van egy tartózkodás is. Misú ugyanis, akit felzavarunk ábrándozásából, kijelenti, hogy egy szót se hallott a vitából, hogy nincs véleménye, és hogy különben is fütyül az egészre azok után, amiket a hindu mondott, egész nyilvánvaló, hogy a sorshúzás hívei Mishu nem nemtörődömségének köszönhetik győzelmüket. Nemmel szavaztak, természetesen Karaman, aztán a stewardess, Edmondné, Mrs. Boyd, Mrs. Bannister és Mörzekné, vagyis misok kivételével az összes nő. Ez a női egység szerintem nem a véletlen műve, és semmi köze ahhoz az elvi állásponthoz se, amit Karaman és a stewardess fejtett ki. A nők alig, nem több-kevesebb tudatossággal arra számítottak, hogy ha a hindunak magának kell kiválasztani áldozatát, választása nem fog nemüppelire esni. A férfiak viszont kétségkívül az ellenkező meggondolásból szavaztak a sorshúzásra. Ami engem illet, azért csatlakoztam hozzájuk, annak ellenére, hogy alapjában véve egyetértettem a stewardesszel, mert az utolsó pillanatban eszembe jutott, milyen ellenséges hangot ütött meg velem szemben a hindú. Indítékom tehát nem volt túlságosan fenkölt, bár a választókat is sokszor a félelem irányítja, még egész békés körülmények közt is. Minden esetre alig, hogy felemeltem a kezemet, már meg is bántam. És az összeszámlálás után rögtön furdalni kezdett a lelkismeret. Hogy rossz ügyre adtam a voksomat. Ezek szerint sorshúzás lesz, mondja a hindú, egyáltalán nem palástolva a megvetést, amelyet a döntésünk keltett benne, s amely ezúttal valóban jogos. Mr. Sergius, folytatja, önnek biztos van papírja a kézitáskájában. Lenne szíves elkészíteni tizennégy névvel ellátott cédulát. Bólintok, és ködös aggyal megnyirkosodó tenyérrel hozzálátok, hogy teljesítsem kérését. Ehhez össze kell hajtani, és fel kell szabdalni több lapot, s közben egyetlen gondom van. El akarom titkolni, hogy reszket a kezem. Ez nem könnyű dolog. Mindenki engem néz. A feszültség elviselhetetlenné fokozódik, és valamennyiünkben ott pislákor a meglehetősen restelni való remény, hogy a kihúzott cédulán más név lesz, nem az övé. Ebben a percben tökéletesen átérzem, milyen aljasság ez a sorshúzás, és mennyire igaza volt a Stuart hogy ellenezte. Hisz saját magunk fogjuk egyik társunkat a hóhérkezére adni, hogy a vérével megváltsuk az életünket. Sajnos nincs ebben semmi új. A halára szánt kijelölése egyenes következménye a kör önzésének. A bűnbaktól minden előzetes figyelmeztetés nélkül Sőt, anélkül, hogy tudatára ébredtünk volna, mit teszünk, jutottunk el az engesztelő áldozatig. Éppen befejezem a munkámat, amikor Robbi megszólal. Szeretnék bejelenteni valamit, mondja a hindúnak bizonyos ünnepiességgel és alig-alig torok hangú angolsággal. Tessék, feleli a hindú. Felnézek. Úgy látszik Robbi számára, eljött a megdicsőülés perce. Szép fejét, magasra emeli. Haja aranyló csigákban hull karcsú nyakára, Éling szeme ragyogna barnyitott arcában. Alig bírja elnyomni a hangja ujjongását, ahogy közli. Önként jelentkezem, hadd legyek én az első túlsz, akit kivégez. A társaságon remegés fut végig. Az összes pár Robi felé fordul, de a kifejezésük most korán sem azonos. A bal félkörben a csodálat és a hála uralkodik, a jobb félkörben ebbe szégyenkezés is vegyül. Ha ez a szándéka, miért szavazta meg a sorshúzást? kérdezi a hindú olyan arca, amit ha mulasztáson kapná Robit. Természetesen azért, mert akkor még féltem, hogy esetleg engem választ ki. Feleli Robi nyugodtan. És most már annyira fél, hogy megfutamodik, csak éppen előre? Vágja oda a hindus, ez akkora kegyetlenség, hogy elakad a lélegzetem. Így is be lehet állítani a dolgot, mondja Robi, a pillája megrebben. Csak hogy én nem érzem megfutamodásnak. A hindú félig lehúnyt szemmel, oly sokáig hallgat, hogy Robi hozzáteszi. Nagy tisztesség lenne számomra, és talán a hazám számára is, ha elfogadná a jelentkezésemet. A hindu ránéz, a hangja rideg. Nem, nem fogadom el. Szavazott volna a sorshúzás ellen. Most már késő. Ugyanaz lesz a sorsa, mint a többieknek. A bal fél karéban csalódott zúgást támad, mire a hindu anélkül, hogy felemelni a hangját, kijelenti. Annak viszont nem látom semmi akadályt, hogy aki a sorshúzás ellen szavazott, önként jelentkezzék. Rémült csend, a túloldalon még a lélegzetét is visszafolytja mindenki. Ám a hindunak ez nem elég. Kérlelhetetlen komissággal folytatja. Mrs. Mörzek, óhajt jelentkezni? Nem tudom, miért éppen én, kezdi önötsége. Igen, -nál, vagy nem -nál válaszoljon? Nem. Mrs. Banister? Nem. Mrs. Edmondné? Nem. Maga kisasszony? Azt várd, megrázza a fejét. Mr. Karaman? Nem. De rögtön hozzáteszi, megengedi, hogy egy mondatnyi magyarázatot fűzze a válaszomhoz? Nem, nem engedem meg, feleli a hindu. A magyarázatával amúgy se tudná helyrehozni a becsületét. Karaman elsápad, és hallgat. A hindu mond valamit, hindül a társnőjének, mire az lehajol, felveszi a földről a főnöket urbányát, majd Kresztopoulos, Pakó, Busóá és Blavacki mögött elhaladva megáll az ülésemnél, és oda nekem a fejfedőt. Én pedig belerakom a 14 névvel ellátott Négy rét hajtott cédulát. Feltételezem, mondja mörzekni a hindunak rekettes, de csizott hangján, hogy annak rendje módja szerint akarja lebonyolítani ezt a sorshúzást. Természetesen. Akkor számolja meg a cédulákat, hogy lássa, megvan-e a tizennégy. Aztán nyissa szét mindegyiket, hogy lássa, van-e valamennyi név. De asszonyom! kiáltom felháborodottan. Bölcsent beszél, asszonyom! mondja a hindu. Feltétlenül ragaszkodom hozzá, hogy minden szabályszerűen történjék. Fel kell a helyéről, a jobbjára áll, és jobb kezével be a turbányába. A ballal a fegyverét tartja, de nem szegezi iránk. Kivesz egy cédulát, kinyitja, elolvassa, s áttéve a másik kezébe a revolver agya és a tenyerek közé csippenti. A műveletet addig folytatja, amíg el nem fogynak a cédulák. Amikor végzett, felülről lefelé végigmér, és szigorúan, de ebben a szigorban ott szikrázik egy szemelnyi gúny is, ezt mondja. Sose hittem van, hogy egy brit gentleman csalásra vetemedhet, már pedig tény. – Mr. Sergius csalt. – Hallgatok. – Óhajt magyarázatot adni, Mr. Sergius? – kérdezi a hindus, a szemében egy kis fény gyulladt ki, amely korántsem barátságtalan. – Nem. – Beismeri, hogy csalt? – Igen. – És mégse óhajtja megmagyarázni, hogyan és miért? – Nem. A körül körülfuttatja a tekintetét. – Nos, mi a véleményük a dologról? Mr. Sergius megpróbálta befolyásolni a soshúzást. – Mi legyen a megtorlás érte? Rövid csend, majd Kresztopulos szólal meg. Hangja remek a bizakodástól. Javaslom, hogy Mr. Surgis legyen az első kivégzendő túsz. Bombás, mondja a hindú és megsemmisítő pillantást küld feléje. Majd rögtön hozzáteszi. Ki az, aki egyetért a javaslattal? Egy pillanat, lépközbe Blavacki, szeme harciasan szikrázik fel a vastag lencsék mögött. Ne hamarkodjuk el a szavazást. Én a leghatározottabban ellenzem, és nem is veszek részt benne, amíg nem tudom, hogyan csalt Szergyusz. De hiszen hallotta, mondja a hindu. Nem úhatja elárulni önöknek. Ön viszont nagyon jól tudja. fogja Blavacki boldogan, hogy megint támadhat. Van valami akadálya, hogy közölje velünk? Nincs semmi akadálya, feleli a hindu, és a hangja csepeg a gúnytól, ahogy udvariaskodva hozzáteszi, ha csak Mr. Szergyusz nem tiltakozik ellene. Ránézek, és igyekszem fékezni magam, ahogy mondom. Fejezzük be ezt a komédiát. Nem védettem senki ellen. A tizennégy céduláját megkapta. Szerintem ez elég. Hogy mondta? Tizennégy? Figyel fel mörzekné. Igenis, asszonyom, fordulok felé, és most már tajtékzom. Tizennégy! Egy darabbal se kevesebb, és köszönöm a nemes lelkű célzásait. Ha jól értem, mondja Blavacki, Szerges nem hagyta ki a saját nevét. A hindu elmosolyodik. Rosszul ismeri őt. Mr. Szerges nagyon büszke a nevére. Nem kevesebb, mint két cédulát szentelt neki. Egyébként így jön ki a szám, amelyen Missis Mörzek meglepődött. De hát akkor egészen más a helyzet, mondja Blavacki. Végtére is, folytatja, és nyerseségével se nagyon tudja leplezni, hogy bizonyos fokig megvan hatva. Ha Szerges be akar vágódni valakinél, az az ő dolga. A hindu megrázza a fejét. Én nem így gondolkozom. Nekem tizennégy névre van szükségem, nem pedig tizennégy cédulára. Kettőn ugyanazzal a névvel. Nem tűrhetem el, hogy egyikük mentességet élvezzen, bárki legyen is az. Ez merűben ellentétes a sorshúzás rendjével. Így folytatja. Elutasítottam öngyilkos jelöltünk hősi ajánlatát. Hogy fogadjam el most hőszerelmesünk áldozatát. Ha önök nem akarnak megtorlással élni, Mr. Szerjusz javítsa ki az egyik cédulát, melyen a neve van, ez a legkevesebb, amit tehet. Hallgatok. Fejezzük be végre ezt az ügyet mondja Blavacki fáradtan. Ugyan már öregem, ha jól hozzám. Ne kösse meg magát, meg a sorshúzást, amit pedig mind demokratikusan jóvá hagytunk. csak ki a második cédulát maga! Robbanok ki. Én nem nyulok hozzá többet, és higgye el, sajnálom, hogy a sorshúzásra szavaztam. Dísznóság, amit csináltunk. És külön utálom magamat, amiért belementem, hogy megírjam a cédulákat. Lavacki megrántja a vállát, és jelentőség teljesen néz a hindura az felemeli a kezét, és a nő megint csak az ülések mögött haladva oda viszi a cétulát Blavackinak. Az amerikai a térdére teszi és átírja a golyóstollával. Az utolsó betűnél a a papírt, és Blavacki elkáromkodja magát, de sokkal keményebben, mint hogy az eset indokolná. Azt hiszem, ekkor a 14. nevet saját kezűleg leírva érezte át, ami bennem már néhány perc előbb megvilágosodott. Hogy milyen alávaló a döntésünk. A hindu nő átveszi a kijavított cédulát Blavackitól, annyira vigyázva közben, hogy hozzá érjen a kezéhez, mint ha a legutolsó pária volna, majd visszamegy a főnökéhez, és nyitva megmutatja neki. A hindu bólint, mire a nő fegyverét változatlanul ránkszegezve, félkézzel és bámulatos ügyességgel összehajtogatja a cédulát, és beledobja a turbánba, amit a hindu a jobb kezében tart. Most veszem csak észre, legalábbis tudatosan, hogy balkezes, mert ezzel a kezével fogja a revolverét, de segítőtársnőjével ellentétben lefelé lógatja, nem célos senkire. Bár állandóan rajtuk van a szemem, nem látom, hogy elmozdulnak a helyükről, mégis meg kell állapítanom, hogy mind a ketten hátráltak. Most kívül vannak a körön, a galli függöny előtt állnak, s a hindu arcán feltűnik az az áhítat, amely már az eltérítés kezdetekor megragadta a figyelmemet. Az ember azt hihetné, hogy noha fegyver van a kezében, nem lőni, hanem prédikálni készül. Komolyságában is rendkívül komikus az a viselkedés, mert ugyan milyen erkölcsi okítást kaphatunk esetleges gyilkosunktól. Gentlemen, mondja ezúttal is mellőzve minden utalást a hölgyekre, néhány percen belül, ha a gép nem száll le, kénytelen leszek kiotani egy emberi életet, és ezt, higgyék el, mélységesen fájlalni fogom. De nem tehetek mást. Mindenáron ki kell jutnom innen. Nem vállalhatom tovább az önök sorsát, és a mód sincs hogy ahogy önök vállalják. Úgy látom, önöket állandóan lóvá teszik, s ebbe többé-kevésbé bele is nyugszanak. Nem tudják, merre visz az útjuk, nem tudják, kiszabja meg az irányt, és talán önmagukról se nagyon tudják, hogy kik. Nem tarthatok tehát önökkel, a lehető leggyorsabban kiszállni ebből a gépből, kitörni a körből, amelyben önök kerengenek, elszabadulni a keréktől, amely magával ragadja önöket. Ez most mindennél fontosabb számomra. Született tart, hogy szavai a kellő mélységig hatoljanak, s helyzetünknek ez a szerű megvilágítása nagy hatást tesz, legalábbis rám. Megint elönt a szégyen, mint az előbb, és végtelenül elesetnek érzem magam. A hindu most több hüvelykkel magasabbnak látszik, sötét szeme óriásira tágul, s amikor ismét megszólal, a hangja úgy kong, mint a lélek harang. Meg kell vallanom, csalódtam önökben. Nem úgy viselkedtek ennek az ügynek a során, mint egy család, hanem mint egy csorda. Önző módon csak a maga írháját iparkodott menteni mindenki. Remélem nem került el a figyelmüket, hogy ez a sorshúzás, amelyet én sugalmaztam, mert kedvez az érdekeimnek, az önök oldaláról nézve voltak éppen becstelenség. És senki, ismétlem, senki se dicsekedhet itt azzal, hogy tiszta a lelkismerete. Akik nem elszavaztak, szintén melengedtek egy-két gondolatot s azok, akik a végkifejletet felháborítónak találták, későn kapta kézbe. Tompa hangon folytatja. A kockát elvetettük. Visszaút nincs. Áldozatom, áldozatunk neve rögtön kikerül az urnából. Senki se szól. Nyilván senkinek sincs hozzá ereje. Hirtelen kiszárad a szám, annyira félek, hogy az én nevemet húzzák ki, vagy azt a nevet, amit elsikasztottam. A hindu átadja a turbánt a nőnek, az megfogja, és már is belenyúl, kivesz egy cédulát. A szívverésem is megáll, a még bontogatja. Egy örök ez a pár pillanat. A hindu sokáig nézi a nyitott cédulát, először hitetlenül, aztán utálkozva. Amikor végre rászánja magát, hogy megszólaljon, megnyalja az ajkát, és mereven a földet nézve, halkan, reketten közli. Misma.